Kontxe, izabala, kaso? Egunon. Bueno, Martxoaren sortirako, et, bueno, lehenago eta berando ausiago ere, batzen baita itzurro antarlatu dituzu ergoiak elkartetik ere, ezta? Bai, horrela da, bihazteko ekintzak inditu gu. E, Lehen da unean, Martxoak lau, eukiko dugu e, Cineforun, eta orduan proiekt, e, proiektatuko dugu sufragistaren filma. Gero, e, martxoak sortzi, emaku hemen nazionarteko gunan denez, e, bazkari bat e, antolatu dugu, eta bueno, pues, nahi duena apuntatu dezake. E, gero, martxoan bederatzi berriz, e, olerkea resitala musikarekin. E, Rosa Gomez-en liburuare e, aurkezpena izango da, aldebaran. Hmm. Zaiki zenaituesan, baina bueno, hori da titulua. E, gero martxoak 13 bukatuko dugu igandea denez 12tan, eh, sariaren banaketa, Arkoiako sariaren Banaketakin. Eta izango da urten, e, Santiago Tarri eman da. Hmm. Eta, bueno, espero dugu denok e, posikartzea eta jendazko etortzea gure ekin txatara. santiago tarak elkarteak berro gaita mar urte bai, betetzen bituela eta? Bai, bai, bai, hori da eta gaina e, asiratik emakumea sartzen direi hor, iruro gaita hasi ziren sartzen eta, bueno, horren uh -huh. pues gatik eman dugu e, saria. Bai. E, beste emakumeen elkarte batzuekin ere, ba, aurkestu duzuek gaur bakoitzak zuen, bai, egitaraua, bai. e, urtean zehar ere harremanetan egoten zarete beste elkarte egin? Bai, normalian, bai, ez denakin, bino, bai, guk adibidez, ziru odo lau elkarteakin, e, dugu harremanak, eta, bueno, joaten gara beuden kintzatara, oedo, beudek eritorri, oedo, antzerki bat baldimada odo, horrela, bai, bai, e, hau he, kitzen harremanak egu bitzen dugu, bai. Ba, Gainea behar da, beharrezkoa, bakarrikezin da inoten hakoan. <risa> eh, gero, hortaz gaine, bueno, da martxoa esortzi dagoa, emakumea dela eh, protagonista, Argoiak ek emakumen kulturalartean ere, baina gora hartuko dugu aurreko batean zurekin hizketan, e, Argoiak elkartea e, gizonezkoi ere eta zabaldu dizkiezu. Bai, maz, bai ta? zabaldu genezen, zen demanda txiki bat da zehon eta bueno, gustora gainea ja, bizbairu indi, e, bazkide India, eta bueno, normalian sartzen ziren, eh ekintzetara bost astera astero egiten ditugu eta bueno, bino ja normaltasuna batean, ja. Hor mm. daude. Eta bueno, posik. Posik. Bai, ba, mi zuri, mieske ezhuri.